We oh. Soha sem féltem a szeretettől, és szerettem. Jó estét, kedves hallgatóink! Megkezdjük magyar nyelvű adásunkat. Mikrofonnál Sohár István, és először egy jövő szombati műsort szeretném reklámozni, vagy, vagy inkább önöknek ezt elmondani, hiszen minden évben a vershangja tavasszal is szokott előadásokat biztosítani, és az idén nagyon érdekes lesz, mert a tavaszról lesz szó. A címe Zeng, ugye zeng? Ugye zeng a szíved? Ez egy kérdőjel van a végén. A legszebb magyar tavaszi verseket Itt kimaradt, elnézést kimaradt egy, egy néhány mondat, de ugyanazt mondtam el kétszer is, úgyhogy ezek szerint a legelsőt azt hallották. És fölolvasom, viszont azt nem mondtam el akkor az elején, hogy, hogy kik fognak szerepelni. Berecki István, Ifjabbig Berecki István, cseéva, Cifra, Benji, Cifra Gabi, Fodor Alpár, Gujás Mária, Harkó Gyöngyvér, Ifjabbik Horváth István, Juhász Imre Atya, Kovács Zsuzsa, Körömi Rita, Ifjabbik Máté Péter, Rustsák Kelemen Irén, Varga Mária Énekel, Gorondi Enikő és Lotisz Edina. Fuvola ö, duettet Szabó Péter és Szabó Botont fogadni, rendező Harkó gyönyvér, a, hely, a helye Magyar Örökség Központ, 300 Somerset Street, New Brunswick, New Jersey. Az ideje 2015. április 18-án, vagyis jövő szombaton délután 5 órakor. Javasolt adomány nem túl sok és nem túl sok, 7 dollár. Ezt nem szabad nekem itt elmondani különben. Végre megjött a tavasz, minél többen legyünk együtt 18-án délután a Szép Magyar Örökség Központba. Hát ennyit a, a reklámból, és minél többen jöjjenek el jövő héten oda, és most pedig Szeretném bemutatni a mai vendégünket. Kedves hallgatóink, ma vendégünk Juhász Imre atya. Üdvözlünk a Radgész rádió stúdiójában, és örülünk, hogy el tudtál jönni. Szerencsésen, hogy nem csak a helyiek, akik tisztelnek és szeretünk, de minden hallgató kicsit jobban megismer ebből az alkalomból. Térjünk rá akkor az első kérdésre, amit szeretnék neked föltenni. Az első kérdés Hol születtél és hol jártál elemi és középiskolába? Szeretném, hogy a családodról is mondanál egy pár szót. Én is szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót ebben az alkalomból. A kérdésre válaszolva Budapesten születtem a 11. kerületben, iskoláimat, első iskolámat óvodával kezdtem, egészen közel volt, csak az utcán kellett átmenni a másik oldalra a Bocskai ö, óvodába jártam illetve iskolát is a Bocskai István ö, úton folytattam itt volt az, a 8 általános iskolát, itt végeztem el édesapám vegyészmérnök, édesanyám külkereskedelmi főiskolát végzett két testvérem van nővérem és egy hugom Nővéremnek most már három lánygyermeke van, Hugomnak egy kisfia és egy kislánya. Középiskolába 14 évesen kerültem Esztergomba, a Ferenczers Gimnáziumba. Ez volt az első nagyobb kiruccanásom otthonról, a szülői házból. Hát azért lehetne még valamit mondani, vagy mi, mi volt a te hobbidot, vagy, vagy hol voltál, melyik gimnáziumba jártál, meg ilyenek is vannak még. Ilyen a gimnázium a Ferences gimnázium volt, amit elvégeztem, négy év Esztergomban, ami igen hangulatos volt, nagyon sok élménnyel és nagyon sok tapasztalattal. Elég nagy osztályba jártam, 40-en voltunk ö, egy, év, egy osztályban, 80-an voltunk egy évfolyamon, nagyon sok ö, kirándulásunk volt, főleg a, a Pilis hegyekbe hegyeket jártuk, és nagyon összekovácsolódott a, az egész társaság azzal, hogy nem csak együtt tanultunk, de együtt laktunk, együtt éltünk, együtt haludtunk. Te és ez milyen szakos gimnázium volt, hogy nem volt valami... Szakosítás benne? Vagy? Nem volt szakosítás, az volt, ferences tanárok tanítottak minket, és... De ez egy ferences gimnázium, ferences gimnázium volt, igen. És milyen nyelveket tanítottak? Lehetett választani ö, latin vagy német nyelvet, illetve abban az időben még kötelező volt az orosz nyelvnek a tanulása. És akkor te mellette mit választottál? Ö, orosz ö, kötelező volt, és mellette a német nyelvet ö, tanultam két éven keresztül. Igen, én is ezt a hibát csináltam pontosan, úgyhogy még egészen az egyetemen is német nyelvet tanultam, és utána közben mellette az angolt kellett tanulni, ugye? mert hát ezt, azt lehet használni. De csak az én édesanyám is németet tanult annak idején és akkor azt mondta, hogy nekem is azt kell magányt. De nem volt más lehetőségünk, le le latint lehetett volna tanulni, de a német az nagyobb haszonnal járt abban az időben. A német az milyen haszonnal járt az? Mert uh, latinul más országokban nem nagyon lehetett uh, kommunikálni, míg a német volt az egyetlen olyan nyelv, ami élő nyelv volt és uh, lehetett használni külföldi utazások során. De ezt az iskolába tanultad, nem Igen. A, a németet? Úgyhogy Igen. azért... Mert azoknak a, sajnos az nem mindig volt olyan ö, jó mindent, hogy átadja, mint hogyha te azért magán... Uton vagy valahogyan lehetett volna. Te is mit sportoltál ott a középiskolába? középiskolában? Középiskolában testnevelés órák azok elég kemények voltak. Általában, mikor szabadidőnk volt, akkor kiártunk Esztergomban a szigetre, ahol a Ferences Gimnáziumnak volt egy sportpályája, illetve egy zöldséges kertje. Oda jártunk gyakran kapálni földet művelni, vagy éppen fotbalozni. Igen, hát ez... Ja, de az iskolával is mentetek, vagy? Igen, az iskolával. Ja, az iskolával. Na, Te hát majd lesz még akkor bővebben a következő kérdésekre, úgyhogy most pedig akkor szeretnék betenni megint egy másik CD-t, és nekem nagyon tetszik a amit uh, Beregszászi, bere, Berekszászi ilga, vagy valami ilyesmi, de, de nagyon szépen énekel. Úgyhogy... <tos> Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább a beszélgetést Imre atyával, és az lenne a következő kérdésem, hogy milyen élettapasztalatok birtokában határoztad el, vagy helyesebben érezted meg, hogy a katolikus papi hivatás az, amire te eltökélted magad, elkötelezted magad. Elég régóta fogalmazódott meg bennem, hogy ö, papnak kéne lennem, de nem így ö, konkrét formában. Gyerekkoromban nagyon sokat jártam ministrálni, a mostani Cisztertemplomba jártam, a Szent Imre templomba, ahol Káloi Emil volt a kedvenc papunk, akinél mindig ö, nagy örömmel ö, szolgáltam, és ő volt, aki ministrás foglalkozásokat tartott, nagyon sokat ö, beszélt nekünk az ő hivatásáról, az Istenes életről, és az ő szolgálatának az öröméről. Ez mikor volt ez körülbelül időbe? Ez körülbelül a 80-as évek közepe ja. táján, 80-as évek elején, Ugye én már egészen kicsi koromtól hat éves koromtól ministráltam, tehát az azt jelenti, hogy kb. 1978-tól kezdtem el magát a ministrálást, pár évvel később lettem első áldozó, és folyamatosan minden vasárnap jártam a szentmisére, mindig ministráltam, és itt a mi templomunkban ott a Szent Imre templomban igen nagy. Ministrás csoport volt, illetve közösség. Voltak alkalmak, amikor 30-40-en voltunk minisztrások egy-egy nagyobb szentmisélnek. Hát ne haragudj, nálunk a legrosszabb időszakban ezek a ciszterek 200 minisztrást hoztak össze. Képzeld el, ez, ez 1900 ö, ö, mennyi? 50-be volt. Mert 50 elvitték őket nyáron, és akkor leszerelték, tehát nem volt tovább már a cisztercitáknak az a... Igen, a... és ebben az időben se ciszterc templom volt, hanem egyházmegyés papok látták el a szolgálatot, hiszen akkor még nem állították vissza a szerzetesrendeket. Így nekem nem is volt ö, ismerős semmiféle szerzetesrend. Egyházmegyés papok voltak, akik ö, minket tanítottak. A szerzetességgel csak később ismerkedtem meg, mivel gyerekkoromban már volt ez a vonzalom a papi szolgálat felé, amit láttam, ott a plébánosatját, illetve a többi paptól, így indultam el, próbáltam meg tájékozódni. Nálunk a családban az volt a hagyomány, hogy minden fiú gyermek panonhalmán tanult. Mikor engem is elvittek, én inkább megriadtam panonhalmának a ridegségétől és elzártságától. Igazán nem volt kedvem oda menni, ott folytatni a tanulmányaimat az általános iskola után. És egész véletlenül a központi szeminárium a Budapesten volt egy nyitott nap, ahova minket, ministránsokat is meghívtak, ahova elmentünk, és ott ismerkedtem meg egy ö, nagyon barátságos kispappal, aki elmondta nekem, hogy hát nem csak panonhalmán létezik egyházi gimnázium, hanem vannak más helyek is, csak éppen a kommunizmus alatt ez nem igen volt publikus. És ő mondta el nekem, hogy ő Esztergomban végzett a ferenceseknél, és hogy egészen más légkör van a ferencesek között, mint ami esetleg panonhalmán a bencéseknél Így egy alkalommal ő elvitt engem Esztergomba, hogy bemutassa nekem az ő volt prefektusát, az egész gimnáziumot, a kollégiumot és a ferences atyákat. És ez az alkalom volt, amikor nagyon megtetszett az ő életük. Az az élet, amit az emberek között ebben a szolgálatban töltenek el. Esztergomban a gimnázium bent van a város közepén. Minden atya vidám volt, mosolygós, kedves volt, úgyhogy nekem ez egy nagy vonzalom volt, hogy akkor esetleg a Ferences életpályát kövessem. Így választottam magát a gimnáziumot, és a gimnáziumban is, Néha gondolkodva rajta, néha kevésbé gondolkodva az én hivatásomon, ö, haladtam előre. Igazán élettapasztalatom nem volt, mert ugyanúgy a házasságban sincs az embernek élettapasztalata, amikor elkezdi, az menet közben ö, alakul ki. Papnak se születik senki, szerzetesnek se születik senki, hanem kap egy hivatást, amin elindul, és közben formálódik az ő élete. Ezt kipróbálni nem lehet, hanem egyszerűen élni kell. Na igen, de végül is te a, a rendházba később mentél, vagy nem, nem az érettségi után? Valóban ö, nem mentem be, úgymond a, a kolostorba az érettségi után. Úgy gondoltam, hogy nekem még a világban kell élnem, nekem még látnom kell dolgokat, megvalósítani dolgokat talán azzal a szóval fejezhetnénk hogy még meg akartam ma valósítani magamat. Úgyhogy a gimnázium után elmentem szakmát tanulni, letettem a villanyszerelői képzettséget kaptam, illetve hegesztői vizsgám is volt, és már a tanulmányok alatt elkezdtem építeni a saját vállalkozásomat. Ugye a szakmával a kezembe Éppen a rendszerváltás idején vállalkozást alapítottam, lakásépítést, felújításokat végeztem, négy-öt alkalmazottal. Én azt gondolom, hogy ez egy pozitív dolog. Tehát nem szabadna azonnal beleugrani az érettség után, hanem valami olyan területre menni, ami egy, egy nagyobb és, és nem azt mondom, hogy hasznos, hanem azt mondom, hogy, hogy össze tudsz ismerkedni emberekkel, és meglátod, hogy azok milyenek, és te aztán majd utána magad fogod kialakítani. Én úgy gondolom, hogy ezt inkább embere válogatja. Aha. Vannak olyanok, akik korábban érőek, és elérik azt a felelősségtudatot, amit mások csak 30-40 éves korban. Akinek igazán erős a hivatása, és nem is gondolkodik másban, annak jobb, hogyha egyből bemegy és végzi, nem kell különböző kerülőutakat tenni. Vannak olyanok, akiknek viszont jobb, hogyha megérik. Arra emlékszem, hogy Barsi Balázs atya, ő volt a noviciusoknak a magisztere nagyon sok ideig. Ő tartott nekünk a gimnáziumi évek során úgynevezett kispapedzést, amelynek az volt a lényege, hogy a szerzetesi életről, a hivatásról beszélt nekünk tényleg nagyon sokat és nagyon szépen. Egy alkalommal ő mondta, hogy amikor olyan fiatalok jelentkeznek, akik még olyan éretlenek, nekik mindig azt szoktam mondani, hogy még ne lépjetek be a rendbe, menjetek, dolgozzatok, legyetek szerelmesek, aztán majd utána, ha mindenen túlváltok, gyertek vissza. Ez egy tökéletes segítségén én azt hiszem úgy, hogy... És, ja... Hát, mi volt még a kérdés, itt más... nem tudom, ezzel a kapcsolatban, ez volt ugye ez az ötös. Hát menjünk tovább, akkor zene következik, és majd utána még lesz kérdés. Na akkor... A következő, következő kérdést szeretném akkor föltenni most, hogy nemrég köszöntöttük papi hivatásodnak a 12. évfordulóját. Szerencsére itt New Brunswickon, és hát a kérdés az, hogy hol szolgáltál, mint pap gondolom Magyarországon ez a... Valóban, 12 évvel ezelőtt szenteltek pappá, pontosabban február 22-én. Azt kell tudnunk erről a napról, hogy ez Szent Péter apostolnak a székfoglalója. Az ő ünnepét tartjuk ezen a napon. Engem ö, télen ö, szenteltek ö, tulajdonképpen 2003-ban, és újmisésként első állomás helyem Zalaegerszeg volt. Ugyanis ekkor én a Veszprémi főiskolát végeztem el, a Veszprémi szemináriumot, és az érsekúr engedélyével átmehettem a Ferences tartományba, a Szűz Márióról nevezett Ferences rendtartományba, és Kovács Bánk tartományfőnök atya döntött úgy, hogy új misésként, Zalaegerszegen kezdem az én szolgálatomat. Egyébként azért nagyon fontos ez a hely, talán a legszebb hónapokat, a hónapokat töltöttem itt zalegerszegen. innen származik az ismeretség is tehát azért vagyok most jelenleg New Brunswickon, mert 12 évvel ezelőtt ott zalegerszegen mondtam egy, miséztem egy esküvőn és a jegyes pár akik házasságot kötöttek a fiú ugye North Brunswicki volt aki azóta az András barátom ott ismerkedtünk meg, ott lettünk barátok, és tulajdonképpen ő volt, aki mindig hívott engem, hogy egyszer jöjjek ide ki, látogassam meg őket, hogy olyan élnek, mert ott tényleg az esküvő, illetve az esküvő előtti beszélgetések során nagyon jól megismerkedtünk egymással, jó barátok lettünk, úgyhogy innen származik az ismeretség és a kapcsolat. végül is te ide jöttél először? Hát ez a Hát Mexikóba mentél, nem? Ö, valóban, nem is gondoltam arra, hogy ide jöjjek Amerikában. Igen, azt hallottam róla, hogy van itt is magyar templom, illetve magyar közösség, de nem volt arra reális lehetőség. Ja, és akkor, mikor ott voltál, akkor egyszer a látogatóba jött, és egy előadást tartottál. Valóban így volt, hiszen míg én Mexikóban tartózkodtam, akkor vezették be az, ezt a féle vízumot, ezt a könnyített beutazást, amelyel nem kellett vízumot kérni, csak az interneten egy kellett regisztrálni. Így egy alkalommal följöttem, hogy meglátogassam András barátomat, és ő mondta, ha már itt vagyok, akkor menjünk el a templomba, a magyar uh, Szent László templomba, a New brunswick ő megígérte, hogy majd beszél a helyi pappal, a kapiszránatjával, hogy engedjen meg, hogy a magyar misét, amit ugye már nagyon régóta, hosszú évek óta, 10 óra 30-kor tartanak, hogy ezt én mondhassam. Így kerültem a közösséggel ö, kapcsolatba, ismerettségbe. Én mondtam a, egyik nyáron a szentmisét. És a Szent Misa után meghívtak egy kávézásra, illetve kérték, hogy tartsak egy beszámolót, egy előadást az életemről, arról az életről, amit Mexikóban éltem. Igen, és egy elég rossz vetítőgépe hoztak <gül> oda, ami mindenre piros mutatott. Vagy, nem is, de hát ez... ez nem az volt a lényeg, hanem az volt a lényeg, hogy te megismerkedtél velünk, és akkor talán ez volt az oka, hogy később visszajöttél. De, Igen, de itt most... kezdődött el az az ismeretség, Igen. amikor a magyar hívek megkérdezték, hogy én miért ö, Mexikóban vagyok, miért a maja közösséget Igen. szolgálom, amikor itt van egy magyar közösség, és tulajdonképpen a magyar híveknek a szor szorgalmazása révén kerültem végül ide. Igen, na és akkor a Mexikóba hogy kerültél? Mexikóba elég kalandos úton, közvetítők által. Magyarországon azért ismertem elég sok papot, illetve ismertem egy közösséget, akinek az egyik tagja vezetője, ő Detroiti származású, igazi amerikai, de Magyarországra ment missziós munkát végezni. Ő Magyarországon tanult meg magyarul beszélni, Magyarországon szentelték pappá, több mint ö, 12 évet töltött ott, Jának hívják, és a vele való beszélgetések ö, során derült ki, hogy az ő egykori spirituálisa, neki ő Rómában végezte a tanulmányait, a spirituálisát kinevezték ö, Mexikóba a Kintanaró államnak a püspökévé. Egy olyan helyre, egy olyan ö, tartományba, egy olyan államba, amely majdnem a Magyarországnyi ö, területe van, több mint három millió lakossal, és nagyon kevés ö, katolikus pappal. Amikor én odaérkeztem, akkor a névsorban, papok névsorában én voltam az 53 -dik. Ez ez körülbelül 8 évvel ezelőtt Egész történt. Mexikóban? Nem, ebben a kintanáról államban. államban. Ugyan tudni kell erről az államról, hogy 1973-ban alapították meg. Addig igazán nem ö, használta senki ezt a földterületet, hiszen egy ö, alacsony áthatolhatatlan ö, dzsungel ö, növibe az egész területet, a földművelésre nem igazán alkalmas, hiszen a lyukatán félszigetnek a keleti része, amelyet tudjuk, hogy a júrakörben történt üstökös becsapódása, akkor emelkedett ki a tengerből egy mészkő tömeg, amelynek a tetején igazán nincsen művelhető földréteg. Ezért csak a legegyszerűbb növényeket termesztik ott, viszont víz bőven van. Na most azt meséld el, hogy te hogy tanultad meg az ottani... Épül építkezéseket, és, áll, és templomot is még ott építette többet, és nem csak egyet. Hogy, hogy hogyan volt ez? Valaki Igen, megmutatta, vagy Nem, vagy nem mutatott ö, senki semmit. Én amikor megérkeztem, igazán nem tudtam, hogy hova fogok ö, kerülni, milyen környezetbe, mit fogok tenni de úgy voltam talán, mint az első missionáriusok, akik a hódítókkal kikerültek, hogy nem tudták, hogy hova mennek, nem tudták, hogy kivel fognak találkozni, de talán nyitottak voltak arra, hogy megismerjék az ottani kultúrát, és elvigyék Krisztusnak az öröm hírét, hogy ők is meglegyenek hívva Isten országába. Így igazán készület az én részemről nem volt, mégis nyitott voltam arra, hogy megismerjem az ottani kultúrát, így ilyen téren az ottani építkezési kultúrákat is, illetve az ottani hagyományos építkezési kultúrát valahogy ötvözni a modern építészeti dolgokkal. Úgyhogy így sikeredett végül az, hogy három településen is templomot építettünk. És akkor a, a mérnökök mutatták meg neked, hogy hogy kell? Ez Nem majd voltak mérnökök, utána, hiszen ott, ott Mexikónak ez a része eléggé elmaradott. Ja, ja. Infrastruktúra nincs eléggé ö, kifejlesztve. Amikor én megérkeztem, akkor is még olyan utakat találtam, ahol csak egy autó tudott elhaladni, ami a dzsungelből ki volt vágva, amikor két autó találkozott, akkor le kellett lassítani, hogy egymás mellett szép lassan mm -hmm. el tudjunk haladni. Sőt, voltak olyan településeim is, ahova jártam, ahol még a ö, villanyvilágítás sem volt, az évek során vezették be az áramot, úgyhogy utána ö, lehetett csak különböző elektromosos eszközöket használni. Egyébként a helyi kultúra, ez a helyi építészet, a fából és különböző levelekből tevődött össze. A, fákat, a falakat nagyon egyszerűen fából vágták ki, és a tetőre pedig nagy leveleket raktak. Na most már csak az nem értem, hogy te hogyan tudtál kommunikálni velük. Már otthon megtanultad a spanyol nyelvet, vagy hogyan? A spanyol nyelvnek a tanulása az úgy kezdődött, hogy amikor a repülőgépre felszálltam, egyik barátom ajándékozott nekem egy spanyol-magyar-magyar-spanyol -magyar -magyar -spanyol szótárt, hogy az biztos hasznomra lesz az út során. Úgyhogy tulajdonképpen a repülőgépen tanultam meg az első szavakat, mire megérkeztem, addigra már tudtam spanyolul köszönni. Folyamatosan ment a nyelvnek a tanulása, naponta kellett 20-25 szót megtanulnom, hallgatni azt, hogy az emberek hogyan beszélnek, megjegyezni azokat a formákat és tulajdonképpen úgy három-négy hónap elteltével, elmúltával már ö, tudtam kisebb ö, beszédeket mondani és ez ö, mindig csak fejlődött a spanyol nyelvvel nem volt ö, nehézségem, hiszen latinul tanultam két évet. Nagyon hasonlít a kiejtésben és formában a latin nyelvre. Úgyhogy a Szent Misének az elmondása maga, az olvasás, az nem okozott ö, nehézségeket. A prédikáció viszont az első fél évben, az egy évben nehézséget okozott. Nagyon sok felkészülést igényelt. És soha nem volt egy tanár, aki segített volna neked? Nem, de? nem volt tanárom. Ő segíteni is se nagyon tudtak, hiszen maja közösségben voltam. Néha felajánlották, hogy akkor mondjam majaul, ha spanyolul nem tudom kifejezni magamat, de mondtam nekik, hogy először a spanyolt szeretném megtanulni, és utána a, a maja. maja nyelvvel megismerkedni. És megismerkedtél azzal is tényleg? Igen, próbálkoztam vele. Igazság jól nem tanultam meg a maja nyelvet beszélni, számomra nagyon nehéz, semmihez nem hasonlítható szavakat használnak, úgyhogy ennek a memorizálása, a, memorizálás, a megtanulása az igen nagy gondot okozott. Tehát igazán nem is tudtam ezt megtanulni, spanyolul miséztem, spanyolul beszéltem mindig, a maja nyelvből tulajdonképpen csak a legáltalánosabban, leginkább használt szavakat tanultam meg. Hát köszönöm szépen, mert ezt itt már mióta itt ismerünk, de soha nem árultad el, hogy hogyan sikerült ezt megtanulni. Na, akkor menjünk most tovább zenével. Szép keresztünk, ragyott fele áll. Szent koronán, holunk vigyázk az áll. nagy csillag szép keresztünk, ragyott fele a nemzet nagy Magyarországért. Most sír, zokog a lelkünk hegyekért, rólátkért. Aki azt majd egyszer újra feltámasztja, áldja meg az Isten és minden magyar rajta. Most hát okulásul figyelj a szavakat, figyelj, s kezed merítsd a hűs patakba. Érezd a pataknak sebes rohanását, az ország szívének minden dobbanását, hallgass a köveket, hallgass, amint mondják, idegen hatalmak őket összezúzták, kőnek és embernek ugyanaz volt sorsa, mosta gyermekét, egy világ taposta, szerint Koronán, hód vigyázz hazán hajnal csillag szép keresztünk ragyos Szent Koronány, ó, vigyázz hazán, hajnal csillag szép keresztünk, ragyog felre áll. Szent Koronány, ó, vigyázz hazán, hajnal csillag szép keresztünk, ragyos felre áll. Szent Rád nem jellemző, hogy kényelemből megrekednél egy helyben. Úgy tudom, hogy sokat utaztál, világot láttál. Elmondanád, hogy merre jártál és mit tapasztaltál különböző kontinenseken? A világban lévő utazások tulajdonképpen gyermekkoromban kezdődtek, hiszen a szüleim mindig elvittek minket, hármunkat, gyerekeket, fölpakoltak az autóba és ö, nagy utakat tettünk. Tulajdonképpen bejártuk Európát és amikor már nagyobbak voltunk, akkor repülő utakat is tettünk. Úgyhogy így ö, Európán kívül Észak-Afrikában jártam, jártam Kelet-Ázsiában, illetve amióta pap vagyok, elég ö, sok időt eltöltöttem az amerikai kontinensen, hát öt évet Mexikóban, és emellett ö, meglátogattam más országokat, más egyházmegyéket, püspököket, papokat, jártam így ö, Peruban, Guatemalában, Kubában, és amióta itt az Egyesült Államokban vagyok, Kanadába is eljutottam. Hát az azért az elég sok helyen voltál, és, és akkor milyen nyelveken beszéltél ott? Mivel Dél-Amerikában, vagy a Közép-Amerikában spanyolul beszélnek, ezért a spanyol volt az, az állandó nyelv. Hát így akkor most már értem a spanyolt, hogy, hogy hogyan jutottál hozzá. Na, akkor a következő kérdés az melyik volt? Az a tízes, vagy nem a tízes, a tízes, igen. Most itt vagy az Egyesült Államokban, New Jersey államban és New York államban, de még Pennsylvániában is teljesítesz szolgálatot. Hogyan kerültél az Egyesült Államokban? Ugyanint mondtam már a Zalaegerszegen egy esküvő révén, amióta itt vagyok, valóban elég sok helyre járok. Ezek tulajdonképpen csak a magyar helyek, ahova járok, de ezen kívül Ugye, ahogy a püspök atya is elmondta, nem csak a magyar szolgálatra hívott ide, hanem a latinok a, a hiszpán közösének az ellátására is. Úgyhogy elsősorban az én feladatom az, hogy itt a New Brunswick, a Metaceni egyházmegyében csak szolgálatot, tehát így elsősorban a New Brunswickon a Szent László templom ahol ö, miséket mondok illetve a hívekkel foglalkozom de mellett van még más ö, templomunk is, így járok a Szent József templomba, a Szent Szív templomba, illetve a Mont Carmel templomba ö, kisegítek amióta megérkeztem két éve azóta New Yorkba is járok be a 82-es utcában lévő Szent István magyar templomba illetve Pennsylvaniaba. Volt idő, mikor Devonban, járt, Devonban is jártam, de a sok elfoglaltság miatt azt már nem tudtam elvállalni. Azonban megmaradt a magyar tanya, szinten Pennsylvaniában, ahova havonta egyszer eljutok, hogy a környéken lévőknek szentmisét mondjak. Illetve amikor vannak nagyobb események, különböző templomoknak a búcsúi vagy jubileumai, arra is ö, meghívást kapok, illetve a hívekkel együtt elutazunk. Így most majd ö, április 25-én alantomba fogunk menni, a plébánia híveivel, illetve a plébániának a templomnak a kórusával, hogy az ott ö, lévő száz éves Szent István magyar templomnak a búcsúján részt vegyünk. Hát, ez biztos érdekes lesz, úgyhogy csak egy kicsit messze van, de... Egy órára. Ja, elentomba. Nem, hol van? Elentomba. Ja, elentomba urára. van. Én azt, ó, azt hittem lejjebb van. Ja, hát akkor jó utat ahhoz, és még nem fejeztük be, most szeretnék akkor betenni egy újabb uh, CD-t. Eredj, ha tudsz. Eredj, ha gondolod, hogy valahol, bárhol a nagyvilágon, könnyebb lesz majd a sorsod hordanod. Eredj. száj mint a fecske délnek, vagy éjszaknak, mint a viharmadár Magasából a mérhetetlen égnek kémleld a pontot, hol fészek rakó kibontod. Eredj, ha tudsz. Ered, ha hittelen hiszed, a hontalanság odakünn nem keserűbb, mint ideben. Ered, ha azt hiszed, hogy odakünn a világban, nem átsul a lelkedből, ez érző, élő fából, az emlékezés új kereszteket. Ha majd úgy látod, minden elveszett, inkább Semmint hordani itt a jármot, Szord a szelegbe minden régi álmod. Ha úgy látod, hogy minden elveszett, Menj őserdőkön, tengereken túlra Ajánlani fel két munkás kezed, Menj hát, ha teheted. Itt maradok én, Károdva és sötéten, mint téli varjú száraz nyegenjén. Még nem tudom, juteneken egy nyugalmas sarok? De itt itthon maradok. Leszek örlő szú az idegen fában, leszek az aj a felhajtott kupában. Az idegen vérben leszek a méreg. Mi az ma? Láz, lappangó, rútféreg. De itt maradok. Akarok lenni a halálharang, mely temet bár halló fülekbe csengés lázít. Visszavenni a miek! Akarok lenni a gyújtó a kanóc része, lángra robbant vér, mely akkor kúszik tíz száz évekig Hamuban, éjben Míg a keserve lőporához ér És akkor Még nem tudom jut -e egy nyugalmas sarok De addig varjunk a száraz jegenyén Én itt Hát van még egy kérdés, és van még öt percünk. Most volt egy nagyon szép husvéti ünnepsorozat, ünnepségsorozat, amelynek te voltál az összeállítója, kigondolója, és oroszlán részt végeztél. Korábban a celebrálást hasonló módon miséket vezettél már szertartásokat? Tehát ilyen hosszabbat. És ez most hány? Négy napon átment. Igen, tehát a húsvét nem igazán ünnepség sorozat, ez maga a liturgia, a szent liturgia, és a hitünknek a középpontja. Minden ebben csúsosodik ki, és ebből forrásozik. Ez minden liturgiának, minden Isten tiszteletnek az alapja, hiszen ebben, ha mondhatjuk úgy, hogy ünnepeljük, Urunk Jézus Krisztusnak a kereszt halálát, halálát illetve feltámadását. Amikor arról volt szó, meg azt kérték, hogy ide jöjjek uh, hogy a magyar közösségnek legyek a papja, akkor nagyban közben játszott az én döntésemben az, hogy a húsvétot itt el lehet mondani, meg lehet valósítani úgy, ahogy az valóban méltó és valóban szép. Hiszen a húsvéti liturgiával a ferencesek révén ismerkedtem meg hiszen e, Esztergomban e, Barsi Balázsatya és Doczai László voltak az összeállítói az Esztergomi liturgiának, amely különösen is a, az egyház ősi zenéjét, a gregorián zenét ötvözte a magyar fordításokkal. Tehát egy olyan liturgiát e, állítottak össze, amely az egyháznak a zenei hagyományát tükrözi, illetve a fordítások nagyon tökéletesek, valóban ennek a húsvétnak a misztériumát fejezik ki. Ez volt az a, ezek voltak az évek, amikor először megismerkedtem ennek a liturgiának a szépségével, és később folyamatosan én is beavatást nyertem, hiszen Balsi Balázs jártam az ő húsvéti szertartásaira a Szent Három Napra, amely különös gonddal volt mindig előkészítve és összeállítva. Amikor szemináriumba kerültem Veszprémben, akkor én lettem a Kantus Magiszter, amely azt jelenti, hogy én tanítottam be a kispapokat a éneklésre, illetve minden liturgikus éneknek az eléneklésére. És nagyon sokat segítkeztem a Veszprémi Székesegyházban, az érseki ö, szentmiséken, hogy a liturgia az valóban ö, méltó legyen. Így történt az, hogy három éven, három ö, husvéti alkalommal is én voltam az, aki megszerveztem, összeállítottam a husvéti liturgiát a Székesegyházban, az, a mexikói tartózkodás során azonban ezeket nem tudtam mind megvalósítani, hiszen a spanyol nyelvben és a spanyol liturgiában nem találtam meg azt a ö, szépséget és azt a ö, tökéletességet. Itt ez számomra nagyon nagy öröm, hogy a Szent Lászlónak a kórusa nagyon lelkes, nagyon alázatos, és mindig tényleg áldozatvállalással megtanulja az igazi szép liturgikus énekeket, responszóriumokat és intrujtusokat. Úgyhogy ők nagyon sokat segítenek abban, hogy ez a liturgia ez valóban az igazi mennyei liturgiának a mása legyen. Most ott Veszprémbe hol volt a kórus? ott fönt valahol eltűnt, vagy pedig ott kiálltak, mert én ezt hiányolom, hogy... Veszprémben, én amikor mi ö, kispapok énekeltünk, akkor én mindig szorgalmaztam, hogy a kórus olyan helyen legyen, ahol látható. Ha nem is bent a szentélyben, de a szentély mellett, úgy, hogy a hívek követni tudják a tekintetükkel, és így ők is aktívan részt tudjanak venni a szentmisének az énekes, illetve válaszos részeiben. És itt ezt nem lehet megvalósítani, hiszen a karnagy az nem, a, nem az organista, hanem, hanem valaki más. Tehát, hogy miért nem lehet itt? Lehetséges, is, ugye? de ö, túl radikális változásokat nem lehet csinálni. Minden évben egy kicsit ö, tökéletesítünk rajta, úgyhogy én azon vagyok, hogy elérjük a tökéletességet. Igen, szóval ez, ez nagyon sokat segítene. Azt hiszem, hogy sajnos nekünk még lejár hamarosan, két percünk még van, és nagyon köszönöm, hogy ezt elvállaltad, és én remélem, hogy talán minden évben ezután a, az új dolgokat itt elmondod nekünk a, a rádióban. És is remélem, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. És ez a megtiszteltetés nekünk. Köszönöm. Szervusz minden jót, és most akkor még Elbúcsúzunk a hallgatóktól, és jövő vasárnap a nem, nem mi leszünk, hanem a Zsolt, vagy ne, nem inna. És két hét múlva viszont nem lesz, nem lesz előadás, csak jövő vasárnap lesz, és, és utána tehát két-három hét múlva fogunk újra találkozni. Viszont hallásra és szép hetet kívánunk, és most még valamit be kellett volna rakni, de hát nem tudom, hogy marad-e Édes kicsi fiam, te még nem tudsz olvasni, neked nyugodtan írhatok, és szabadon, és őszintén, hozzád beszélve is mégis magamhoz valamiről, amiről soha nem beszéltem, amit magamnak sem vallottam be soha, aminek a nevét soha ki nem mondtam. Iskolai ünnepélyeken tavasszal kiáltották hangosan, azt mondták nekem, hogy szeressen, Kötelességem szeretni, mintha azt mondták volna, hogy szeressem a kezemet és a lábamat. De nem mondtam ki azt a szót soha. You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSU FM New Brunswick and online at wrsu.org.